Salmul 146 al Înfierii Doamne, așa cum prin cuvântul Tău, din lumina lumii, toate le-ai alcătuit, tot așa pe noi, prin Duhul Înfierii, între fiii luminii ne primit. Doamne, așa cum din pescare, vameși și cărturare, apostoli ai ridicat, tot așa prin pogorârea Duhului Sfânt, ca niște fii, în jurul mai ci prea curate, ne ai așezat. Doamne, așa cum ucenicilor, fiul tău pâinea și vinul la cina cea de taină drept cei ale împărăției le-a dat, tot așa pe noi prin sfintele taine ne ai chemat. Doamne, așa cum prin Sfânta Înviere a fiului tău cel iubit, neamul omenesc l salvat, tot așa ca pe fiin învierii ne Doamne, așa cum adevărul legii iubirii ne-a simțit și ne-a luminat, tot așa prin lumina lumii între fi luminii ne Doamne, așa cum fiul Tău cel iubit, smerit te-a ascultat, tot așa. Drojdea smereniei, în la sufletul nostru ai frământat și între fi ascultării am stat. Doamne, așa cum prin trăirea cuvintelor sfinte Evangheliei ne-ai învățat, tot așa între fiii cunoștințe pe rând am intrat. Doamne, așa cum din iubire, pentru noi, Fiul cel iubit în pe sine s-a dat. Tot așa noi o cruce am purtat și de aceea între trefi iubirii ne luat. Doamne, așa cum Fiul Tău cel iubit împărăției i date. dat, tot așa pe cei ce l-au urmat ca fie împărăției binecuvântat. Doamne, așa cum Fiul cel iubit, ca Fiul cel vrednic toate i-ai dăruit, tot așa pentru noi, ca fiului risipitor, inelul legii iubirii și veșmântul de numtă ai pregătit.